Si. Më vjen gëz blendi, mëmëjës Altini, Ojta Lori dhe miqtan ku do të shndodhen. Elmë, unë mëmëjës. Si jaluva? Shkëlqyeshëm. Urim me përkërtimin. Oh, faleminderit. E mbani më dakom. Jo, vërtet. Mhm. Unë sëpash dot, po si doli? La nam. Për mirë. Si çike s'e parashikuat. <laughs> ah, volola, folti ola që mos flasun tash me gjunë trupit. Më them shumë bukur. Ë? Ah? Mbi marr të gjitha para. Ë, dukim hanë gjitha para. E di se unë kam për pushtyj Altin. Hm, se unë mbrra këtë hap. E kupton? Drejt kryshim uh, njetën timin që tani është uh, një sekondë se fillohet uh sikleta. Ngrohen, po ngrohen tash. Duhet heq xhaketën. E lugon gjithmonë. M'u vjen një xuh. Ehm, ni cycle D. Ai ni cycle D. Jo, ajo që doja të thosha është kjo altin që të gjithë m'kan komplimentuar. Vedëm edhe, edhe kanë kan thënë që në knashe Edhe okay. mësa i këpuzi një Ha ha ha ha Edhe kjo më bërë në qikë shumë Efektifë në esis Kjo i thonë edhe për shumë atyre balerinë vëtjerë Ku di unë? Kërët vasë ose E shumë pozitiv I thonë atyre i thonë bravo në knashe Por nuk që jeshen shumë Ha ha ha ha ha Në bravo <laughs> Me muan kanë në këtë këshumë Edhe olëta me Mesash jollë të zishe një Ha ha ha ha Në knashe Po bra, edhe që lë nam. Ëh, uh, çishë po kryesh mëso më siti. Këtë reagim ka marr kudo, nga miqna dashuri, nga familjarët. Ës kjo. Dash apo ha haja është e pabesueshme. Sëmos e kishim parë ndonjëherë këtë. Pastaj pjesa tjetër, unë nuk ma nuk ma nuk ëh nuk dua të them nuk ma ndjen fare se po që sepse s'ka qenë ashtu, se do ishte sikur, sikur njerëzit kanë sharë, do thoshë se s'më vjen fare. Jo, po edhe sikur. Ishte për sheft, këtë duhet të them. Shqy shqy gale e mirë Rejshet t'i s'kan drysha Eheh, komplet, t'mon hapoj e Ehe parë E s'nashve t'pon një Shqy, ahtë ma? Ehe parë Mirë, mirë Ishte bukur Po ishte... Të shojmë Po nga bëni i ftes për denzin Pasaj mund të mendoj E <të> për parë në shumë E kishë dhe këshu uh, Si shafja le, e oll të thëhen qik ato? to se triri do be stravkula po çuaj kisha nuk bien çfarë dashin ne do ta mendoj po do neiset ëm çuna ne um, qosa do nisim klubin e mëqjesit tani këtu në club e femrën 100.4 për këtë javë ju urojm juve që të zgjidhi një javë të mrekullueshme përpara koha shumë mirë sot është e hën data është 2 2 qershor kështu që le ta nisim zyrtarisht po mua eri ko pagash Po, <tëmë> pra më <tëmë> sigurisht, si, si, jam shumë i lumtur për këtë. Jeje, kopagash. Çu uh, jesh? Kaç? Mirë. Themi mbas pak? Atëre, e ja hapim zyrtarisht duke pyetur robotin se sa ashtora shkrufim ngjiset në klapën 100 pikap. Ora 7:02 minuta. at me Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Ju dëgjoni këtë këngë në Radio Klan e Fem gjatë klubit të mëngjesit. Dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës me emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. Kënga e ditës. Midisorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në njëshin pikat. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1851, Main u bështeti i para-amerikanë që miratoj një ligjën dhe lontë e alkoholin. Në vitin 1882, doroni jetë në moshën 75-veçare, luftotari dhe politikani italian Gjuseppe Garibaldi. Në vitin 1896, Guglielmo Marconi fitoi patentën për radion. Në vitin 1946, italianët votuan me referendum për të formuar një republikë në vend të një monarkie. Në vitin 1951, këshilë i Europës pranoj Gjermanin si antare të plonë fulqishme të saj. Në vitin 1953, u kurorzuan bretëresha Angleze Elizabeta e Dytë. Ky është kurorzimi i parë që u trasmetuan në përmjet televizionit. Në vitin 1967, në Stockholm filloj punën gjukatë ndërkomtare për krime lufta. Në vitin 1969, qëndra komtare arteve në Kanada hapi dyrët e saj për publikunë. Në vitin 1978 doli në treg albumi i Bruce Springsteen me titull Darkness on the Age of Town. Në vitin 1979 Papa John Paul II mbërriti në Poloni dhe kjo ishte vizita e parë e një papes në një vend komunist. Në vitin 1994 Nelson Mandela fitoi zgjedhjet në Afrikën Jugore. Në vitin 1997 Tony Blair në moshën 44 vjeçare u bë kryeminist i Mbretërisë Britanike. Në vitin 1990 Nëd. Grat japoneze luftuan për të drejtën e përdorimit të pilulave kontraceptive gati 30 vjet pasi ajo përdorej në Perëndim. This is Club FM. 100.4. Është <tës> <tës> <tës> 7.94, falni, 7.94 <tës> e 50 tani, e 51 mes. Nuk e di se ngjërit 7.94. Policia, jam 16. Ju dam mund të kem pak Z këtu në në këto. Sa që uanë? Kufjet? Kufjan. A, falemi derit. Miqtashur, miqtë të keni aldur në kryubin e mqesit, në valet e klap e femni, në 100.4 edhe në ekran e klap të vësju, përshëndesim dhe jurojemi ditë fantastike. Ora është të një 7 e 10 e 10... 17 minutë. Sa është ora? 7 e 10 minutë. <laughs> Mejse, kemi temi interesan dhe sot në kryubin e mqesit. Pushimet e dimërit, këtë dojë kaloha. <laughs> ja, i këtë për pushimet e verës. E, ti, ti e di se që do më të ndikës Ti fillon e lezën nga e t'jatha në t'maj I tam Kej një këshu do më dhe një Kuti unë një, një, një, një, një dëshirtë madhe kuranore Gjitë kohës <laughs> Do marrë shgaj, t'i marrë shgajt t'jatha në t'majt Ti lezën shkëshu Si arabisht Dhe um, fillon e lezën nga minuti Pra dhe të në 10 e 7 minutat Për një që 7 e 10 Po qësësit um, <clears throat> Po mendoja mm -hmm. Si ka ndryshuar përshimet verore në vite? Se ti kur për shëmund, pushimet verore ishin me kabina plazhi. Po kur ishin? Se s bënin gjithmonë. Mm -hmm. Po kur bënim? Kishte kabina plazhi dhe ishte një jetesë po themi afër qelbësirës, por që ishte vetëm ajo që mund të kishe. Edhe brenda një dhome të vogël po që ndronin shumë njerëz. Ati ishte kështu si vende popullit, po që ishte që bëjë pushim. Bërej pushime. Natyror, nuk na duhet të diash keq, sepse ato ishin standardet e kushtet e tjetra. Ai kishte parë. Po. Era, shalqi të diath, 15 ditë rresht, e <laughs> gjithashtu A kuptojmë edhe çfarë tjetër edhe këto ishim. Një vit e mbajmë më përshumë, kem kënaqur shumë, kam qenë në Durrës, diku. Dhe pranë asaj dhomës që kishim zonë me prindrit, mund të ketë qenë viti po ndoshta 85, 86, diçka aty. Ëm erdhi cirku. Oh. Erdhi cirku i së cirkut i thjeshtë, ishim në argëtimi në plazh, po. Unë mund ta kem parë të shfaqen një 13 herë rresht. Nuk po them të gjitha ditët që ishim atje. Qose ishte 15 ditë apo 2 javë. Por Po thuajse çdo nat isha atje, çünkü edia shfaqën. Me gjithatë më mbaj mend që nuk më mersi më tej fare. Siç puna po me... e Kalamani. Sistemi diçka jashtë zakonsh. Absoluta, çdo nat un shkoja, ulesha në 10 vendësh iha shfaqën, edhe sigur u ambientova me cirkun, me pëlqen dhe etj etj etj etj. Kështu që këtu ka qenë një nga ato kujtimet. Po e mbaj mend se ka qenë diku atje ku quhej Breshka dikur. Ai djetë tani se kushtat janë. Ëh. Po që ishte krij tjetër atëherë. Se kë E mbaj më dhe që kemi i qenë në këtej rrugës, ka pas dhe kalama, ka qenë një, një nga këto lajqet dhe voglja këshu, këto shpite, qa isha të njerëzi që i lëshonin vedomet dhe me qera, këshu, të, mm. të plajqit. Vinin një televizor për shumë dhe qekonin në këta podin njerëzi, wow. e vinin në dritare. Kullë një o këta podin? Po, e vinin në dritare, isha, e mbaj më dhe isha një televizor për bardezi, dhe, dhe njerës grumbulloheshin rrotullë kësa e dritare, Rrinë këmë, shukonin o këta podim. Ose u leshin për toka. Po, la pjovra. Mm. Po më duke se shikonim të italiani atër. Edhe, edhe Shqipria ose të vëshej e jepte në shtator, ku në basi e për këtenin e... Sa të përthej e të titroj, e shuk. E menin madhe së temë në rajt, mbulluar, kështu me... Të vogljë. Ne i se... Po këto ishin pushime, ishin pushime, ta një, ta një për shumbull, kërkojnë në në gjerët të tja. Noshta edhe Po sa më shumë të njehosh diçka, aq më shumë do kërkosh diçka tjetër, ha. Po, ka njerëz për shembun që bënë dikur dhe, dhe, dhe zgjojnë më pushime, po ka të tjerë që tani bëjnë për herë të parë, ka të tjerë që kanë ngritur standarde si bëjnë mës brenda vendit, por i dënia jashtë. Dhe si bëjnë dokudo jashtë, po i bëjnë E kupton se ka Greqi, se Greqia është bënë kështu tash i. Për të gjith, gjithë, gjithë shkojnë në Greqi. Po të kesh një pak lekë. E kupton? Edhe në këtë momenti nuk kushton sa ka kushtuar dikur. Prandaj po thënë, apo Turqia që është kështu. Masive. Po ka njerë që duan kod d'azur e kudion të në shim maldive dhe këto... Borra borra zë punënjët është. Lere borra borra. Borra borra është duke banarim. Fadëm, mashtë bëndu këta një. Borra borra, së në një që. E, nejse. Tjetë një vënd që se kanë t'i shua <laughs> njështë. Ato i shuit faro. -la. <laughs> I shuit faro. Priti, kur t'plasi moda e këtyre kryzorve në fjordhe. Ja sa ti ki ndo një ylli televizionit Në fjorde për të pushime për të, par, të fërnjë janë ty foto në Instagram që kërë të plasi pasaj në kështë të qitë wow. Norvejgji me pushime Gjithë me ka pusha, tu ble brek leshi Se erdi vera E kupton për, për pushimet e Norvejgji e kam fjarin Po si ka ndryshuar pushimet Gjëtë se koha Si ka ndryshuar pushimet tua, ja? Shpyret, ja? Si pushroni dikur si pushroni tani Nëse mund krashojshin Ndo pak Nuk e ti për jube në studio, po Për ne vini lloj, si dikursti tani. Jo, s'i vjen online si dikursti tani. Kot fole. Kot fole. Fol për vetë. Për shembull kur shkonim, shkonim, shkonim, shkonim ne ja. <laughs> <Kysh> në pushime, shkonim me mbajmend. Shkojmë si vietel tim. Kur isha unë i vogël, shkonim në pushime, shkonim çu. Të lenë ja katë rroga oltë, them dal një herë jashtë Shqipërisë. Ja. Ky është ndryshimi. Është <laughs> ndryshimi. Do mbetes katë muaj rresht për të dalë. Dalë të vi. Se për të qenë në një gjë të madhe besoj se ja, vetëm thjesht do shikoj. Ah, po mirë rruga edhe të shkoj. Çfarë dëshiron? Do të shironë. Do njihesh nicel apo ndonjë hamburger ke fjalën? Po, po besoj se po. Dgjoj, themin që të gjithë që shkojmë, shkojmë, shohim dhe vimë. Shkojmë edhe investojmë në një bankë pariziane kështu. Kam sa kursime që dua t'i lej, dua t'i lej këtu në Francë para të kuptojmë. Ja, ashtu është. Shko shiko ve ajde. Si jai? Shko shiko, si jom dhe kthehu. <të> po ieri, po ia pjesa shijon pra këtu këtu jeni deficjenca. Po, i shijon, gjithsesi i shijon në mënyrën e vet, a, kështu është. Ieri kemi finali tash është me Xhixa ieri. Po, kështu për jo, të shijuar në <të> mënyrën tonë, po. Mund me vinë. Prap shije është ta ieri. Jo shije, shije. Shije vetë <vere> hap me vet. Mund të jetë uh, sheqeri i përzier pak me piper. Së e kam prëvoar në njërë. Si dojë e të kjo. Shë në shpjë për më dugërë. Shë iqe e në frërë. Na honda? <laughs> Nuk e djejë. Shë dhe në droge. Êshtë kokaina të barërë. Shë iqe me pipera. E djejë si bëzinozitet. Në këshu. Në ize. E perdonit në fransë. Të barërët. Shë i uamë natëjejo mbrëmba. O djesisi. Ëm, atëh si ka ndryshuar pushimet tuaja? 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kemë ardhur një një rrugë të largët po themi nga kabinat. Un ajo që po thoshë unë ishte që shkonim çift e çift, çift e çift. Un sisha çift, isha fëmijë. Po flas Familie, mami familjë, dhe babi, djaja me shoqen, pa, e kupton, domethënë që, që bëheshin këtu, bëheshin disa kurora. Grup. E kupton, edhe ishin 9 në kalamaj. Më vjen të skombra ta ta ta ta, erë titana. Edhe çadrati sa jonin pastaj. Për çfarë çabën? Po më çerçaf, katë huinj, më çerçaf. Po, provoante tashin në sunselon tek Niki Big. Të lutem. Të gjitha të durshekun. Si njerëja dha. Vjen, vjen njëri me çifte. Tanin, tanin në gjen territor të lir Blendi, se edhe po ta bësh vjen dhe thotë, "Ej çaj duke bërse, është pjesa ime kjo." Punar se ta bën me gishtëri. Se edhe përvec çaj. Dikur ta bën me gishtëri. Më ngark. Nice. Fem bashkëpunim të jashtëm. Mish dashur ju përshëndesim fort. Është kohë tani për një ndërprerje fare të shkurtër, këtë det me argëtim. I go dancing on our own. So low dancing, oh see I go. She music star and the spell is broken. Stamë rreth 22 minuta, po shkon 7:23 në këto momente të miq, më ishte keni ardhur në klubin e Mqjesit. Ju përshëndesim që gjithëhuni jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Albinin, me Holton, me Mqjesin, Lorin. Çapo vet? Jeri. Jeri Po, Blendi. Ehm, um, kemi një frymzim për ditën e sotme? Patjetër që po, se e mm -hmm. haruam, dhe sot është një ditë tepër e veçantë, dhe ka të bëjë edhe me kohën që është shumë e bukur, sepse është Është e bukur në fakt. Dita për të ecur zbanthu oh. në bar. Oh my god. Dita për të pra, ecur zbanthu në bar. Në bar, në natyrë. Sa është e këcej kjo, mbyljen? Ti je një disi i suksessuar. Mh. <laughs> ne kemë skuqur fotosuave ja ato fjetë e parë që të fillonë për gjithë. Është vërtet kjo? Shikaj një film me këtë Francesco Nutin. Më bani më ndata? Mduke si qëhet Madona, ke silencio cesta sera Po... Ka një skejn atuj me një grua shtatë zënë mm. Dhe që i rekomandojt të eci në barë Këta eci në barë shënë barë Ishtë filmin vjetër italian, shumë mbukur Doqëta nga bohem për titullin Po njëri për Nuttia, i tyre Francesco Nuti, aji... Lori do da ti se, Lori vdes për ta Shumë i lezeqë Shumë i lezeqë <laughs> Kasi këtë italian mm. Nese, Lori, eci në, në barë në një park Sepse kjo zonja është në cinta E këpëton, në, si që thonë ata italianë Edhe Fak i thonë që i bën të mirë E di Lori italishin është një loj masaj, jo? Në zënë është tërnatore Tërnatore Normalisht nga italishtja Ja, e ka tërraftuar tërnatore Ka gjithë një ma gjithë, qid, ma gjithë Ma hidi, ma hidi <laughs> uh, Ma hidi, ma hidi Si ka Lori, mahid mahidi. Mahid, mahid. një një të... po. Ma hidh mahidi. Mirë, nisë është. Olte do në përqendrime. Ky është ai iraniani? Iraniani Pan, po. Nuk fitoi ky? Jo. Fitoi? Jo, ishte ai. Nuri, jo qedit. Jo, Nurio ishte kan. Por para një dy vjetësh nuk fitoi ky me një film iranian, një film i minim. Sa ishte ai filmi? Mbemëndota filmin. 40. Jo, është regjisor i francez. Jo, ishte a separate Paul. Okej. Nuk rregull. Si të thash. Pastaj ka shumë iranin pra shumë kush një gjithçuj. Ah, nëse ai Joe Njore, Cornell, Njore. Joe Cornell është një personazh, dorza ky mund të ishte personazh mm -hmm. i një filmi, vetëm se historia është e shkurtër, episodi i tij, është 52 vjeç, kështu që hm um, edhe pse është gjysh dhe në këtë historinë na shfaqet si gjysh uh -huh. duan që ta keni parasysh që 52 vjeç është akoma moshë jo e, e rre po ë gjysh uh, e rre po ë kështu që Joe Cornell ishte duke bërë vullnetarin tek ushtria e shpëtimit Salvation Army uh -huh. që është një organizat me thirrje bamirësie por edhe me një moral po themi fetar e kupton të krishterë uh hm -huh. um, kështu që ky është në orën e Vetë vundetarizmi, uh, ku shkojnë atjen, dhimojnë për qëra ndryshme Këta të exaltation army, qëvar bëjnë në shëmbledin roba, ndima, qëra dhe Ca i shpëndajnë, ca i shesin dhe me fondet shëmbledin pasaj dhimojnë varfrit e tjera tjera Këtë pun bëjnë gjithmonë uh -huh. um, Këtë shikon që kalon njëri nga këto Në rruga ty, mua ty për para Kalon njëri nga këto uh, kamionët e bankave Kamionët e blinduar Këto që bëjnë bëjnë Tu bajnë paradhë, i këpare zhjo që të quna dalin ta, ta, ta, ta, ta, me kalash këtu për shumë teknik shukur, në teknikë shumë kur kalonin këto me paradhë mhm. Dhe, kalon ajo, kur mbetet një thesë, në mesë rrubës, një thesë për të kali, një nga thesat e paradhë uh, Wow yeah. Se si se qysh, një zohet, etze gjeja, ako është Joe Cornell, nga tritaria duke parthesh, uo Thesë, tak, tak, tak, tak, tak, hap derën, shkojnë adhi për janështa, shikojnë një vërdalë majtës, një vërdalë d Pas sipit tim çikon lart, çikon poshtë. Një ta marr thesin, një ta hap 125000 dollar. Wow. Një oh. 125000 dollar ishin mbasi. Pa i numëronte një nga një. <laughs> mm. Joe Cornell, meqëra fjala nuk është njerë i pasur. Thom se që atë ditë që kishe qetur në Fesin, kishte mm. vetëm 1 dollar në xhep për për të ngrënë diçka. Vetëm 1 dollar. Isha një dollar në xhep thoshe oh. për drekën. Por s'ka as një sandwich, një sanduiç. Më adat. Qëse mund blende, kishte ndërmend thoshe ta biskota. biskota me krem. E kupton nga ato biskotat me krem për të ngrënë drekën. Dhe tundimi ishte i madh, por mendova një çhet. Çfarë gjyshi dua un që të më ndoj një pim, një pim se jam. Mhm. Ku don kishte një Njim, një Michael të voglë, a një Joe dhe një... Kjo edhe mund mos të të regon, të kjo, Mžda, mjda mjda mjda kjo të të regon, të si ku një qitë. E ti, për uh, gjithës e si... Gjithës e si... 125.000 dolar ka marrë në telefon ka thënë Ajde një shpejt se ranë leket... Ranë një thesë, ran ah. një thesë për të kamjoni. Po, që që e janë i merë një sepse se unë bitundi, nuk mm -hmm. duaj që një pritë e mitë mendojnë Se janë maskara, unë duaj që një pritë e mitë më alizojnë Emri në gaz Ah, ha një gjurmë. Tsu jam, çuka bër. Megjithatë nuk ka dalë pa gjë. Zokernel ka marr 5000 dollar. Po. 5000 dollar janë dhënë bamirësisë ku ai shërbente, uh -huh. kësaj ushtrisë shpëtimit. Po. Pra, Ndërsa 5000 dollar janë dhënë atij personalisht si një thank you a Vogel nga kompania e transportit paramedikal. Ai personi në fakt është ai që të mbledhësh veten, e kupton? Mirësi as problem. Po, i dhan 500 dollar. Tata! Dileu amra Vogel këtu. Mirë? Ha, si je? Tata, dileu këtu. Mirë. Shumë mirë. E nice, bëvë. Bravo, shof. Mimi, por dhën një shembull të mirë. Bravo, job. Ka dhënë një shembull për, për për nipra. Shumë mirë. Po. Dhe është për biznes. A verse sa? Për shembullin e mirë. Për shembull 5000 dollar, po. Ata thonë në vetë shembullin e gjyshit mund nga akselën një shtëpi. E kupton? Vetë dot nipi. Një shtëpi në, në anë gjirin si e bukur. Sa ju shikojnë emër gjysimore. Po. Tut ku në more. Tanë vares tani bashkëritur, po. Kam përstipin që Desa i është Një njeri si që shkonë edhe shërbenë si voluntarë Që gjenë para dhe i këthenë Që ka vetë një dolar në zepë E me gjitha dhe kohë për të Duket që është Për të dhuruarë Po Bravo Kësumë so. Gjusimë është përmendun në radio Dhe so, so, dhe i Dheri në kontinentet lartë Dhe në albanese Po Shkata izdatë në minutat e fundit në klubin e mëqyesit, ariem do të vinë me Uberlin, miq dashuri përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike, fillimi i javës data 2 kur themi do të themi në gramën. 32 minuta jemi me klubin e Mëjsesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-s sot është hëndar 2 qershor ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej. Okay. Ëh. Mm -hmm. Kemë një anagramë. Kemë një anagramën e ditës sot me klubin e Mëjsesit. Miq dashur, e quan uh, Truheysa eri. Bonigardi për ta dëgjuar do të ketë një fitore të bujshme nga mështimi sot në klubin e Mëjsesit sepse ai që do të fitojë në zgjidhjen e anagramës do të marr 1 or nga primi muajsh. Faleminderit. 1 or. Ana Grama Në klubin e mjësë Doar të rëkitur olëta edhe për nes kafen që më ka bërë sot në gjës është në të bërtet olëta një pikë threse Ka më përshqybin se mm -hmm. e pashin nga idhja nga i e primhja kështë varur pak Me qumshin e kudim se qfarë Por sot ke arritu një balansë Perfekta një, një kafe e bërë nga një nënë Kuptohat Kuptohat Vërësi <laughs> sësia e qumshit është e plot dhe e kënë shvat Pari mindegu A në grama, si që thamë <laughs> A të ere, a të ere, miq Në keni përësus një nga frikat më të mdhaja Që njërzit kanë nga shefi në pun është Që mm -hmm. mos, mos të heqi nga puna Mos më heqi <laughs> <laughs> Mos më heqi Si dhe mos aniju e dini njërzit janë në qadra atje U bën 3-10 e... dit Sa u bën Duke për një grevurie O 3-10 dhe kalimu dit Njëzit janë hequr nga puna jan heçi nga puna. Prandaj frika më e madhe është mos më heçi. Kjo është një anagrama e ditës së sotme në klubin e ngjesh. M os jan heçi. Po. M o s, për më... osë... mirë, përgjithë anagrama. Jan një grup kompakt. <laughs> <laughs> si duan ti. M o s, m o s më, më heçi. H E C I. 069 20 7222 dërgo një mesazh tuaj pa haruar dhe emrin për të qenë fituar. Po diçka frikë ke nga shefi ti. Pra. Mos më heçi prap. Mos më heçi. Mos më heçi. 0692070222 0692070222. Es anagrami i ditës sot me një fjalë duhet ta them, shumë, mbukur, shumë mbukur, e bukur, shumë e bukur. E gjuz Shqipe. Mos më heçi. Mos më heçi. Një fjalë shumë mbukur, e bukur e gjuz Shqipe, një folje. Një folje. Mhm. Mm Jeri. Një folje në këtë rast, Jeri. S'kam as ide. Okay, është një folje. Mrekullisht e bukur e gjuz Shqipe. Mos më heçi. Kujdes, nuk janë shumë gërmë. Në oh, ça. Natja është kë mos më heçi të ngatron. Po bra. Mos më heçi. T'duket si një fjali e tjerë. E di, e di, e di. Jo është vetëm një fjalë. Është vetëm një fjalë. Mos më heçi. Okej, ju lidh mendoni me këtë. James do vi tani Moving On është titulli i kësaj këngë miq. Ora është 7:35 minuta. Ju jeni me klubin e mëqjesit Vallet e Club Fame në 104 dhe në ekranin e Club TV's Blendi ieri Altiniolta dhe Lori Jurojë gëzuar në çeshorin. Backwards To move on Strong Yet open-hearted I'd set leaving When leaving's come Gone Didn't see it coming Never said I loved së është në stad de 39 minuta ende me klubin e Mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's ju rë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndodheni. Ne jemi klubi Mëngjesit në Club e Fem në 104 dhe në ekranin uh, e Club uh, do të sot kam cela më interesante. Ëm pas do t'i rregoj edhe një histori të një cjapi dhe një gomari. Tjapi? Po. Wow. Mbi mund të afitoj gomarin. <laughs> <Një, laughs> jo, jo, nuk zihen. Sa nuk zihen <laughs> me njëri tjetrin, janë një një shok të ngushtë. Është historia e një cjapi i cili është ftuar mm. nga nuk e di se cilaj situatave vetëm ambordhe e morën dhe e çuan në një tip vendi ku mbashin e ruajin ato kafshët e dëmtuara apo që ishin abuzuar apo çfarë. Kafshët e abuzuara. Mi nuk ky ky kishte pasur shoqëri me një gomar aty te vendi ku abuzoheshin. Mm. Ky cjapi. Rindi me gomarin, kështu që shfaqi një depresion shumë të fortë. Kur e larguan, larguan nga Kur e larguan nga komari, po. Oh, sa keq. Duke ja shpjeguar se jeni 201 ndryshme. Jo, jo, nuk ishin, çiko, këta nuk janë raca të tjera, mose, nuk mund të shohim. Mos e ke kupton gjëra ashtu. Kecim e. Jo çdo gjë që sh... Po Ko të komarin më shumë. Është thjesht që jo çdo gjë që sfuturon Haj Valdin, po. Të ve marrin. E ke kupton ti, e ke kupton. E bëshaka. Do ta djesh. E ke kupton ti. Du të jesh shumë të komari këtu pjesa e fundit kur ja bën kështu. Mu të atë gjemë dhe një e gomarë? To, ah! po, shumë një që gjemë. Njëse, uh, po e kam pak më vongë të sesh dhe me video. Mm -hmm. okay. Që që të i shikojmë dhe ty, ma di e shëshruar dhe me muzikë për ata që në andikin në uh, kleb e mm, fem. Në radio. Në i nëshim pikathër. Aten, digjoni këtë historinë. Shumë e mbukur kjo. Mund t'jesh përshëmë. Jeri duke... Tam. Përshjevën dhe duke pritur që t'vi djelë. Kusht? tragetin. Okay. Në Këtu rruga është tragetin. Jemi në shtetin e Washingtonit në shtetbashkëritë e Amerikës. Këtu shkoj pak atje. Ja? Është okay. larg në anën tjetër, në paqësor dhe për shkak se ka ca gjire, ca gjëra, mm -hmm. ata i përdorin her pas herë këto si tuaj tragete. Linjat e shkurtra trageteve, është mm -hmm. nga një breg në tjetrin, që mm hipën -hmm. me gjithë makinën, kalon madh. Këto zonjusha po prista, që ushavein kufjet, dëgjojnë muzikë, mm -hmm. kishte edhe një çantë, muzikën e dëgjonin nga iPhone-i i saj personal. Tam. Në regu, vjen njiçun. Nga mbraba, një shkel mund kokë Në bas kokë wow. Bam, kësaj <laughs> <laughs> Shumë djeli mirë Shumë djeli mirë <laughs> Duket Qaj i bën I merë iPhone-i një Edhe qantën dy wow. Ja kërcet vrabit Largohet <laughs> Kaxë mbaroj Vjedhje Ndovë Në Amerikë jemi Vëndi buku shumë A, sa do dojt i shatje jeri Me zi si shkove mëndërrisht <laughs> Gjise si shkel në bas kokë Si shpotosha Edhe, ja oh, merë të qërat Kjo nuk e nje Sigurisht vjen policia e tjerë e tjerë, por nuk e ndimoj ndot sepse nuk ajo nuk e njehën, është asin zon, panjor, e një njeri komplet i panjohur. E vetmia gjë që dalloje nga ky mm. ishte që tek qafa këtu kishte një trekënd i vogël tatuazh. Mm. Kështu që kujdes. Kështu që kujdes. Ju e di shem për atë që duan të bëjnë. Kë një barkë që façën në Facebook, facebook.com fraksion klubi më qjes, sepse e mm. them. Sepse në Facebook 2 ditë më vonë sa e vjen një i vjen një i vjen një, një kërkesë për miqsi. Ooooooooooo oh, Nga njit shun wow. Po... Me njit tatuajsh të që është njit jallë, është njit jallë shun i mirë E gufton? Ka dhe... Ka me dhe emrin e këti um, mm -hmm. E... E... Mhmm... Darës zoha të regojnë se si që uatë okay. E kishte emrin... Pam... Rai Li Ellen Mullins Mm... Po... E thë duhet bëm mjë kujtë Kjo e shikon të sa foto Shikon Rai Li në tatuajshin dhe që amfa Ta shi wow, se që do në të Rai Li? Për dhe bërë që ta bërë shoqë. Çi ta bënte shoqë këtë? Po tani me revesh. Se kishte dokumentat po si sa e saj, si Mauriciana me gjithë portofolën, me gjithë kartat krediti që kishte brenda. Po, kjo duhet të qenë simpatike sipas. Nësa duket, really do ta bënte shoqë. Po çu që ngave mirë kjo. Ajo i thirri policin, i tha, "Ky është, ai i novë nga tatuazhi." Mm -hmm. Shkuan në gjetën e kapur. Pra <laughs> Rylinburg. Kjo e bëri an friend. Ka, ish, këtu mbaron historia eu. Që sjë, nëse e vidhni dikë, mos u bëni shokë tyre në Facebook. Nuk është pa një të farë Mëndinë kokë Këtjenë bas pak George Ezra të nimë me Budhë dëpesht Kjo është kënë nga bugur 723 minuta mi ishtë danë shurri përshëndesim Nga klubim qësit një kujtoj Anagrama për titën e sot me është Mos Mëheqi Mos Mëheqi 069 207 22 Golden Grime Piano My beauty focus me oh you Oh you Oh I leave it oh My acres of a land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you, ooh, adivino Oh, for you, ooh, you, ooh, adivino And give me one good reason why I should never make a change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 Baby if you own me then all of this will go away Miles and Budapest my maiden treasure chest golden grand be i know my beautiful kissed to you you I leave it oh Në klubin e mëjesit në klub e fem në 100 pikë Ora është në 7.50, 10 minuta, jeni me klubin e mëgjesi, në klep FM, një 100.4 dhe në ekranin e klep të dhësjurem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku të është ndodhën e, ndërkohë jemi gati për tekstin e këngët Jemi gati, <coughs> unë e kam gati këtë, mm -hmm. këngët bukur jeri, në faktë jeri më këndi muar sot për ta për zjedur këngën, wow. shu që kujdes, duet e gjeni, është një këngë po, qa mund të uash për të këngë është një këng e kohëve të fundit, nuk është e vjetër Aha. Romantike është shumë bukur. Ashtë, si të... e bukur Romantik? <laughs> <Ashtë romantike laughs> A është, si shto dhe atini, romantike Romantike? Romantike Romantike është A është romantike atin, po është Atër, në regull 06192722 Mishtashur për këtë Këng romantike të viteve të fundit Jeni tani me tekstin e kongës në klubin e mqesit Unë e kam përkëthyjër këngë një duhet ta identifikoni dhe me një herë më dërgoni titullin Një pari fiton një Një set me foto nga Art Center Tirana Një set me foto nga Art Center Tirana Dhe të 50 foto. foto në studio Më puth fort para se të shkosh Trishtim veror Dua vetëm që ta dish zemër Se e me i miri E besha fustanin e kuqë sonte për të kërcyrë në në nënën dritë zbeht. I bëra flokët, si mbretresha dhe bukuris, ta ka ti heqë, dhe ndihem e gjallë. O, oh, zotim, e ndjej në ajer, tela telefonësh që zhurmojnë bine. Zemër njam në zjarë, ku do e ndjej, as gjemë nuk më trembë. Një, dy, tre, kathër, më pu dhë fortë pare se të shkoshë, Trishtim vëror Dua vetëm që ta dish zemër Se je mëj miri Dhe ka ma të trishtimin Trishtimin vëror 06.19.27.12.22 Dërgënë mësa gjithuaja pa haruar dhe emrin Për që në fituas 06.19.27.12.22 Mështë dashur kjoj ishte teksti kongës Për sot orën e partë të transmitimit Mos më heqi është frika e malë E që njerëzit kanë kur shkojnë në punë Tek shefi Mos më heq i anagrama e, e ditë të sotme Edhe për të e njëti numër 069 27222 këthemi mbasë muzikës Shohim se si do dilni Kujtes, për ju lëm pak dy Apo, dyk dy mërëm <laughs> Ako është need you 100% Need you 100% I, I want to be the one you tell all your friends about Majolta, majolta Mjë mqesi që të cita, mi se keni ardhur në krybin e mqesit Mi qda shrujë për shëndesim, juro e midit fantastike Unë jam blendi këtu bashkë me jeni Alkini në olëtën e dhe lorin Mjësit, mjë dhe kemi Emrin e një fitua e se jetanin Lidhje me anagramën e ditësotme Mos më heqi ishtë anagrama Mos më heqi frika e madhe shumë njerëzete është një vajzë është Noralda Noralda Doke Mi që soham Bravo, Voh, bravo, Zorravo, bravo Mi që sohëm në rralda Mi që sohëm mos më heqin në rralda Ka numërim që më maron? 010 010 Në rralda 010 Të je fituese për sot? Mm -hmm. Bravo të që ofë Mi që sohëm Mirë, um, ju thash për për për të Ishtë dhe një cjabaltin i cili u hoq nga një e kishin gjetur ku ti mund tashin në në një ferm në kushte mizerrabë. Mizerrabë. Mizerrabë. Gjithë kafshat i mbaheshin shumë keq, shumë pisët jetonin situash në në, në ato të pgerat e veta. Kështu që kanë ardhur këta njerëz dhe kanë marr këtë ciapin mm -hmm. edhe e kanë çuar në një strehës, po themi për kafsh, tundrak në, në këtë rast. Dhe aty është në mes të gjithmirave. Ka Ka ashtajsa të doj, vën të pasën për të fjetur. Broksi. Broksi diell, domethënë, ai ka një kopërsh ku mund të Gjithëmirë. të bëj çerat e veta. Por ky kishte zën shoqërim me Ngomar. Rrinim gjithmonë bashkë. Oh. Tamëmsite, nuk është në atë prand germanen që është ajo. Ai nuk kishte një cjap me Ngomar. Cjap pa, i mjë, gjeli ku ti e bëj sheqenaj me Ngomar, çenë mace. Nëse po, ashtu që ishte një cjap. Pa. A një dhë? Ka qen një, që ka qen një dhimbje në kal në një nga këto pravadat, ka qen. Ë vërtetësh. Ë gjithsesi. Çka ka ndodhur është që ë Ky është një shumë i trishtuar, në asë nuk hande, asë nuk pinte, asë nuk dilë dhefare në nga jo në tsepet, Dhe e ka në parkë të njërës i kanë thëmë duhet të cilin gomarin, sepse ndryshe kyshen në depresion total E ta shikush se sham dollë kur vinë gomari që txapi Shmet dhefare, ne kresia është këllë këllë këllë nga shokin në... Uh, Tili Krisi, Krisi Kris dotri që këndon në home, dhe këllë Jakobjen, ky është txapin në We're well in love And feeling good Don't ever cost a thing And the pain You feel's a different Kind of pain Se kini ardhur në grupin e miqesh, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Martinin, Oltën dhe Melorin. Çapo, armia e sabah. Ai e ngati. Ngati. Ora e ditës transmetimit na sill pak edhe tek një fitues në lidhje me tekstin e Kongoson, që për sot ishte trishtim veror nga nga Lana Del Rey ë sakt. Po, shumë mirë Galana Del Rey Summer Sadness. Ishte Summer Time Sadness. Summer Time Sadness. Po pas harruar Ira Ira. Summer Time Sadness. Kërkoj një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo, një set me foto nga Art Center Tirana? Sa më 11 tim parë numrin. Edhe një tjetër? 011. Jo, Emri. Ira, Ira. Faleminderit. Ira. Darrëgo, shulqyeshëm. Hey, u pyes më sot si ka ndryshuar pushimet tuaja në vitin më të dëshur si krasoni pushimet që bënit dikur kur ishit ju fëmi? kur prindrit na merrin me vete, çaren vagona treni, po shumica e kanë vagona treni, nuk u bënment në mënyrë tjetër për shkuar në turrës me tren shkonin. Uh -huh. Zakonisht kemi që për shembull me shokët e klasës, kur kemi qenë vit par, ne kemi qenë vit par gimnazi, kanë fjalën 93-shin. Jo, me shokët ndryshonte puna, ne bie mbi tren. Shkonim shkonim uh, mbi tren, nuk na asdhën rasti, sado që kjo ka qenë praktikë një orë, por brenda në vagon mallrash, që ishin kështu ulur të gjithë. Nuk është aq larg ajo. 93, boni syni vjet. Ulojë ashtu dhe derisa shkonim shkonim dhe hidheshim nga treni diku pa mbritur në Durrës. I binë më kollaj do më pa rit se. Ne kuptonim, poskojmë në fund të stacionit ishte larg plazhit pastaj. Qëhtu që hidheshim andaj dhe dhe shkonim në plazh. Edhe merrim bukë me vete, se s'kishte ku t'haje. E vërtetë. Asnjë gjë. Nuk është interesant. Vajmën për shembull show-in e re e e ridinë që na mori kishte thëll sardele të skuqura. Dhe majonez Ma Po unë si kësha përvuar në një sartërit e skusha Me majonez maionez. Dhe nuk e tija që shkonin a, E veçanda ishte majonezë A ty i s'gullova Ha? <laughs> majonezë ishte e veçanda Ishte e veçanda Nuk e tija që mund t'in gjyëjnë majonezë Qështë që i në damë bashkë Duk e, e bashk, so. ngrënë uh... Në dallë bukë me djath, kush kishte domate kasraveca dia, kodiun se çfar. Merri ti gjithme vetë ato çfar kishin, domatë. Domatia me bukë me djath dhe me kasraveca. Kush sot ajo që quhet sot edhe është fantastike. Te plepat, kush te tropikali sot. Isht andaj nga hija arrinim ne kur hanim buk, futeshim në hija te pisha diku rreth. Jan akoma, jan akoma. Isht ruajtur kështu deri diku si kompleks, po. Ma ku do ndash. Sikam numruar sa ishin sa janë, poqë. Ka, ka. Um, kështu që, ksuaj më më. Ksuaj kemi planin ashy atëre. Ksuaj kemi plani që ka qenë për kabina, ka qenë i ngjeshur, njerëz që flinin njëri mbi tjetrin, njerëz që shkonin dhe shijonin pastaj 7 veta brenda një dhome të vogël. Ke parasysh? Ajo brekte banjës për shembull. Po mirë, po. Ka qenë një tjetër ushtrim në. Ai ka qenë di tjetër pastaj. Po sikur fotografi vetëra plaçi për shembull me gjithfaqës tak. Me gjita burame duar në duar në bele, ke parasysh kështu edhe për dungullas që që Fryen e varen se ato në breakplazh jaçihin skëlla sigurisht ruanin apo s'kishte, s'kishte beze në atkoh, që ti bëje më gjata. Më gjata. A, nuk ishte dalë moda akoma atë. Tanë skapet njëri gjallë me breakplazh jashtë on, ç'i bënë? Asim. Jo. jo. Atëherë kishte një lloj kështu? Atëherë gjithse i kishin ato në forme. Po. Si gjithjerë. Nëpër të më thonshin, për shembull, që në kohën e plazhit, nuk e dinëse ju do ta besonë këthe por është vërtet. Ç'q? Si se sikto. Si se sikto që jan uh, stili policave veçuar stili mm. policave ose pilot ëm mm. um, i vendosnin në masë ju ishin dikur edhe pikloti po pikloti pikloti janë çuotur edhe kështu dhe mm. bënshin vetë Oh, my God I bënin vetë si bë, Dueshin vetë I bënin vetë wow. I do me thënu, jem njën formën Këte më telpunuas, atë që, që arrini ta punonin mm -hmm. në, për, në për, po thejmë, oficina, fabrikat, okay, vogra, në nëshu Gjera, i bënin vetë, se s'kishe pazar wow. Në syset të bo me vetë Njerëzit me, me syset të bëra vetë <laughs> I jem njën formën në pikloti Me tejle, dinin pjash përsa Vrisim pak hundën për shkakun mm. këto dhe mund kishin ne. Deri shenja. Nis aldim vogël, apo thon se çfar, por që ishin ishin diçka. Si i bënim pushime diku, si i bëjmë tani? Tani kanë ndryshuar sigurisht. Po, normalisht. Mendoj se kanë ndryshuar edhe në një jetë tjetër ieri. Ajo kshu, 50 euro na ata, 70 euro na ata. Futja koda euro na ata. Futja koda <laughs> de më koda euro na ata. Se... Me çmime skandalose, tën... shpesh herë. Ndonjëherë mund të jenë kondicion. Ësht vështirë. Është bërë shumë vështirë. Ka një zgjidhje, nuk vendot fare pushime tani. Megjithatë, unë vitin e kaluar eksperimentova pak me trenin. Se kisha shumë vite pa e marr trenin që fëmijë. Të gjithë trenin? Ja. Komplet. Bëra rrugën Tiranë-Durrës me tren Aha. dhe ishte një eksperiencë shumë e, e bukur dhe e çuditshme njëkohësisht. E bukur e frikshme? Jo, e, e vëçantë, <laughs> pak adrenalin. Por <laughs> e mbaj mend. Pa hënë na tregosia për çaj, për trenin. S'ka bërë trenin e mora. Në mora, ha. Kuaj, jo, po kuaj na duraz. Ai dendur, a me tren? Me tren. Kuaj me ore ai, në Vordhashi, tashi ndalon në Vore. E vorë. tani ka ndryshuar, por deri vjet ka qenë Mi shkon në Vornë në stacionin ka qenë. Ta marr gëdi. rrugën Tiran-Vor në këmbë dhe pastaj marr trenin. Jo, po ishte një eksperiencë ja e bukur sepse e baja më gjë fëmi ndryshe dhe ndoshta, mua ndoshta ramun që më duhet kush çmendurike, ja, por ta kesh trenin që të vjen deri në qytet dhe ta thua, jo, jo nuk do ta tani, ne e kupton, ne nuk do ta sillim trenin, ne do ta largojmë trenin, lëre trenin në Vore. Vore, pa. Çfarë punë priste? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj punë këtë. Si diesun? Unë kuptoj. Kur kur vini a vjen dëbash këto bulevardi. Po më nëse bëhet një projekt apo çfarë? Çfarë më thonë ajo që do bëhet bulevard dhe të hedhim trenin? Të hedhim shinat aty. Nëse s'i jaftë ai të ta integrojë të trenin bulevard çu çu pa pasaj. Unë nuk e kuptoj nuk e kuptoj këtë, por gjithsesi, duke menduar perspektivën në Tiranë, se mirë sot që janë shkatruar, janë lënë në shit falë po që. Kjo është ideja para duke qenë se janë shkatruar, do ta ishim ke qenë në Amsterdam ti? Jo. Jo. A është një stacion treni ndiku është? Mun në qendër të Amsterdamit. Mun a, që aty në qytetit. Zbret nga treni dhe hapet Amsterdamit në nga të gjitha anët. Po, nëse ti shkosh pastaj marrësh një autobus që shkosh ose një furgon deri në Amsterdam brenda që të hysh. Nuk e kuptoj se po them jo, me çulpash që gjen Amsterdam prandaj po. Po edhe mund të shkojmë deri në Parisin për shkak. Shkon deri në vor, parko makinën, hyj trenin. Nuk ka sens vërtet. Po vaje deri në vor. Kush e kush e humbi, kush e humbi sensin rrugës që ta gjeni ata? Nese, kemi da një lojën e fjallës e censuruar mishdashur edhe jaku vjen. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtën e mikesit. Api një veshët, stop censurës. Medhe David Grossman, unë do të thoja me shumë, uh, me shumë bëqë, edhe bindje, që është shkryntarën me njërë Izraelit. Ate, David Grossman, mishdashu që këtu unë së bjefaret akort me Arlinda Dudajnë, ë uh, do të shkrimtari më i mirë i Izraelit është Amos Ozit dhe unë uh, kemi kemi pak uh, një lidhje shpirtërore kemi vërtet. Po, uh, dhe të tjerë, dhe të tjerë, përveç këtij. Pastaj Edgar Edgar Karet për shkakun që që tjetër, izraeli, por, po bën namën Izrael. Thjesht David Grossman më plot pip, pra, pip dhe, dhe, dhe, dhe me bindje që David Grossman është shkrimtari më i mirë në Izrael. Edhjo mirë se qa mund tjeta jo pipi para bindjes në këtë rast Edhe David Grossman, un do të thonja me shumë, uh, me shumë b*** Edhe bindje, që është shkryntari me njërë Izraeli 0679 27222 dërgënë me sa zhjetuaja pa haruar dhe emrin për që më fitu es Më shumë janë me gëbës, që është me, me, me, me gusë Me shia Gusë, shumë i mirë A më sësë me i mirë Jam të kortë me që <laughs> Sa shi Në Qështë e si Në vetë që të gjemë, që të gjemë fjallën egzakte Që Zonja Duda i ka përdorën në këtë klip mishë tashur Dhe alëtini e ka të gjedhur për ta bërtë vështirë Ju do të fitoni një Produkt nga kores Një produkt nga ja, kores është i tërri natural, absolutisht natural Produktet e kores nuk përdorin as një loj Artificialitet të jekutim se të shfarën nga mm. këto prezevativet që si qëhen E tjerë tjështë substanca por. Por absolutisht... Ja, produkte shumë, shumë, shumë të mira Biologikë, mm -hmm. komplet biologikë organikë Ok, qëshë, këthejmë bas pak Klubim gjesit Në klab e fem një qimikadë Këthejmë do kemi Ella Irie këngere. I could play any game for you I could say what you want me to I could lie I could lie Cause you're mine Kjo hmm. është të shumë mirë se keni ardhë në krybin e mqesit, kjo është ma e fundi që gosa kanë qërë Altin i në thotë vetëm 20 vjeqe, e lajri, if I go, që uet kjo kanë kështu që Da të gjoni e er rëtjetër këtu në krybin e mqesit, kjo është e rërë parë që e transvetonim Te 19 minuta është në këto mentejeri ka fjalën. Dua t'ju rregoj për një kinezë që ka emrin Helian. Do t'ju rregoj për një kinez. E e <të> Liyang, për një kinez. <të <të> po mbuloj sepse bën her pas here shpike të çuditshme dhe për të shkurtuar kohë edhe për, për ta buriyetësinë e tyre më të mirë. Okej. Helian jeton në provincën Hunan dhe ka bërë ja, ja. një shpike vërtet interesante sepse ka menduar se si të ishte zgjidhja më e mirë për të shkuar në aeroport, duke pasur dy valizhen dhe mos të shpenzonte para për të marrë një taksi, duke mos pasur vetë një makinë për të udhëtuar ai ka vendosur që uh, valizhen e tij ta kthejë në një motor të vogël. Që do Valizhen e tij ta kthejë në një motor wow. të vogël. Hilljango. Me vetë ai mund të ketë të gjitha rrobat dhe gjërat e tjera që i duhen kur qas ton, por i ka vendosur dy rrota përpara, e... më fal dy rrota një para një mbrapa, Brata. njëra më e madhe dhe tjetra më e vogël mm. në valizhen e tij, i ka sajuar në pjesën e përparme një si tip e uh, Timon. timonit të vogël. Dhe e ka bër këtë shumë funksionale dhe tashmë ecën në rrugët e Kinës me këtë motor të ri. Do të ketë bërë shumë një tip motori që te, ëh. Ja? Po, pa, ka, ka një lloj baterie litiumi e cila osa, është e rikarikueshme. Vendos baterinë në një pjesë të mbrapme të valixhes të tij dhe mund të ecë lirish por me një shpejtësi të limituar, dhe... 20 km/h shpejtësi. Metra... Është shumë mirë. Është edhe një tjetër kinesi ka bërë një shpikje nga këto të është edhe për pra ambientin. Normalisht ka shumë sajana aty ku është fikë diçka. Ë uh, quhet Kyo-ri Shpikësi City Camp dhe janë dashur plot 10 vjet për ta realizuar, wow. sepse është dashur që të bëj provat të herë pas hershme, nuk është se kanë funksionuar, por më në fund ja ka dalin bash dhe uh, kanë përshtypën që edhe të tjerat do fillojnë të kërkojnë këtë lloj shpikjeje që Hil Yang ka ka ritur të bëj. Bravo qoftë. Hil Yang. Është të vërtet e ushtishme që ti mund të hipësh në ë uh, Vali gent onde, e keve si. As pa imagjino ngari dot, po qyse se është çike vështirë. Faleminderit tjerit. Euh, çuna me gjotha, jeni me grupin e mëqjesit, valet e klubi Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV's ne. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Euh çdo ditë me juve me Loira Quiz nga më ndryshme, un kam një quiz me seri që do anis mbas pak për juve jo gatë sepse ora do të shkojë tetë e 30, por më parë ju kujtojm pak se çfarë ka thën Elinda Dudaj në këtë klip që Elindi ka zgjedhur sot për lojën e censurës, ju duhet të gjeni eksaktësisht fjalën që ajo ka përdorur dhe nëse ja dini do të fitoni një durandë sot nga klubi i mëngjesit. Duranda është një produkt nga Koreës. Le ta djojmë edhe një herë. Edhe David Grossman un do ta thoja me shumë me shumë bërë, edhe bindje që është shkrimtar më i mirë i Izraelit. Okej. Okay. Me shumë siguri dhe bindje. Jo, siguri, ta, po, po, shumë mirë ka. Po, po, po mund të ishte për jo. Po duke qenë se e... është bindja, Domethënë është diçka tjetër thotë. Diçka tjetër, siguri. Jo, domethënë s'ka s'është perseritje, s'është perseritje. Jo, nuk është perseritje. Okej. A kujdes. Kujdes. A është, është një sinonim i bindjes apo nuk jo, është? Jo, nuk është, nuk është për një sinonim. I kompetencë Alta. Jo, Alta. Me me me ah me ah fillon me ah. Na, nuk fillon me ah. Me admirim dhe bindje, më thashë, jo. Shem, jo okay. Por mund të ishte. Kjo logjika është e drejtë, më thonë. Me admirim mund të ishte. Mos i von me k, Altin. Jo. Mos është me kënaqësi dhe bindje. I ja, afruar. <gasps> një form kënaqësie është, por më e madhe se kënaqësia. Është një form kënaqësie më Jo dashuri. Jo. jo. No. Goj plot. <laughs> jo. Me me n, fillon me n. Jo, mund ta thuash. Me Gazëllim dhe Bindje. Një forma asaj. Jo. Qote Gazëllimi jemi shumë afër. Me Gazëllimin jemi afër. Kujdes. Me Gazëllimin. Atëherë Arinë po thot, tekisht po thot që unë them thot me Gazëllim dhe Bindje që David Grossman është shkrimtar më i mirë në Izrael. Por nuk e përdor fjalën Gazëllim për çdo çka të ngjashme me Tualtini. Kujdes, ju duhet ta gjeni se çfarë ka thënë dëgjojmë neherë. Edhe David Grossman un do ta thoja me shumë me shumë edhe Bindje që është shkrimtar më i mirë Izraelit. Okej. Okay, në rregull, themi mos pak tani një shet shirin që do të këndoj Sing në klubin e mjesitit, është 8:23 minuta në këtë çastë ju përshëndesim nga valët e radios Krave Shem në 100.4 dhe nga ekrani i Club TV-s. The lady in need, glass on the side, inside with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would discipline so maybe we could get down. Now.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 So, oh, oh, oh. dhe dëstat minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mjesetit në klub e femishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's ju urojmë të hëngsa më të bukur datë të mbar. Ja që e uh, mund ta ngrim tetën të për një moment ishte po u kujtoja, po kujtohonim po, pak mbar, uh, sot ishte dita për të ecur në bar me Shira Fjala, ieri mm -hmm. kishe për frymzim. Dita vërtetuar zbanthu në bar dhe mua më kujtoj një film italian thosha ku ka një scen ku ecin zbanthur në bar që quhet që Madonna ke silenzio stasera. Ah, Giorgio me Francesco Nutti, po ja ja një scen un nuk është se e mbajmën shumë mirë, por Në gjithë të si Ka... Ka të njërë që dikuj t'i kujtohet për shëmëll Mhm mm Shukur e këta Nëjse As gjithë së ndod Ka së kjo? Ma pas ka se Ma që nga ljarë këta Ed kjo. Me gjithë zhurmë. Me band rroku. Naçon nere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benissimo, ci siamo tutti. Allora, state a mias sentire. Quando viene il vostro turno, ognuno di voi salirà sul palcoscenico e può fare un numero solo. Il successo o l'insuccesso lo decreta esclusivamente il pubblico. Quindi, la ditta Gaetano Sparafuoco non è responsabile di niente. Al vincitore andrà un cospicuo assegno e il diritto di oh. partecipare. E dis, uniamci smon, uniamj gjithmon, jam gjithmon, në, jam, gjithmon në, jam gjithmon gati për të parë filma të vjetër italian. Se mos, sidomos filma të vjetër në 10, është shumë. Por këo me këtë bandën e madhe muzikore e tjerë e tjerë e tjerë, na çon pak tek ajo çfarë do të kemi sot për quiz me serim i zgashur, sepse nga bota e muzikës, skena ale të dhe të mëdhente skenës është çfarë ne do të bëjmë quizin e sotëm. Ksuqaj. Ye yeah, ye. Yeah. Ai kimë ekziston. <laughs> e pu pa pera Mor e pu pa pera E pu pa pera, pera, pera, pera, pera, pera, <laughs> <laughs> eksistom pra, ja u gujtuat ja, Teni u gujtuat e okay. lori <laughs> Atere Atere <laughs> Mis dashur Nga skena e madhe Unë kam zjedur një seri artistës, grupës tjere tjere që mend vërtet kanë dominuar për vite e vite me radhë. Kështu që nuk mendoj se do të jetë kuçi i vështirë, tani që ora është fikse 8:30 minuta. Un kam të parën. Kitaro Care. Mhm. Yes. Pushtuan në botën me albume si High Voltage, Highway to Hell, Back Lërre. in Black. Lërë. Lërë mos e nga. Tah. A tjerë ditën tjetër. Kitaro Care pushtuan botën. Me albume si High Voltage Highway to Hell Dhe Back in Black 0679 27222 Dërgonë me sa gjithuaj e paharuar dhe emrin Për që në fituas Beyonce dani do të këndoj XO Në klubin e mëgjesit Do përshëndesin Ford nga Klav FM në 104 Me blendin, me jerin, me altinin më më Me mëgjesit Me mëgjesit Me mëgjesit Me mëgjesit Me mëgjesit Me mëgjesit Kur të jemi do plasin pak më shumë për plashin Vëtje është për nami këtu Për trenat Po Katedralja orthodoxe, këmërëm vërshme Për bugur me t'jath Për bugur me t'jath, do klasen dhe për bugur me t'jath Po, bas pak Baby, kiss me Kiss me Before I turn the lights out Your heart is flowing And I'm crashing to you Baby, kiss me Pasën edhe 34 minuta jemi me klubin e Mëngjesit. Në klubëve them 104 dhe në ekranin e Club TV-s ju erë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirësinë ardhur në klubin e Mëngjesit, miqdashur, ju përshëndesim. Është një ditë fantastike përpara. Dita e parë e javës, e di, mund të jetë pak depresive, apo themi si e hën, kështu, por dielli e bën më optimist. Si e bën dielli, si e bën? Më optimist, më optimist për të. Ëm um, mirë. Atëherë. Mm. Përpara se të shkojmë tek të tjerë gjërat, dua që të ndalem pak edhe tek kjo. Lajmi i ditës, Në mi diheshmë që a jo, a s'ka ndodhur di e gudën, ka qenë një spektakël i vërtetë. Një spektakël fetar këtu në Tiranë, kisha ortodokse me pamjeën e nën shenjtëruar. Kjo kisha re ortodokse që ndodhet. Ka katedrali ortodokse. E qytetiton e bukur shumë, me tërë e tërë e tërë e tërë, por kanë ardhur kanë ardhur nga Gajash, të gjitha treva do themi ku ka ortodoksë të tjera dhe ishte edhe ky? Kush? Irinej Irini, uh, oh Irini. Irini wow. që është kryepeshkopi i Serbisë, që erdhi tani në një intervistë këtu për uh, Top Channelin, kam përgjithësuan. Ku tha që inse shumë janë bitur zotëria. Uh, tha që ne, tha, dhe shqiptarët kemi jetuar në sheku asnjëherë nuk kemi pasur probleme midis dy popujve tan, duke ignoruar komplotin historinë. Nëse po gjithsesi, ato që po ndodhin thonë këtë korra midis nesh, pra shkoput i Kosovës dhe krijimi i një shteti të pavarur nga Serbia, ne na rëndon shumë. So Zotri ne e rendon shumë mirë në thom. Na rendon shumë kurse ne na rendonish, po gjithsesi, uh, Kosova dhe Metohija për ne serbët është pjesa më e shenjtë aty. Ës zhvilluar e gjithë historia e popullit ton, është zhvilluar kultura, ë uh, dhe ana jonë shpirtërore, thotë rezidenca e patriarkat uh, patriarkan e serbëve faktikisht është atje. Nëpërmjet e un nuk e kupton këto ta i pse u ndan. Kur ndako ishim shumë mirë bash. Ky Zotri nuk e kupton sepse u ndan. Nu nuk nuk ka ky nuk ka fare memorie domethënë. Me dhe njëri në të çon njërin atë ta shpjegoj. Sotodan Miloshevicit thave që u prisin kokat ata të të të gjithë gjakut shqiptar që është derdhur në Kosov në shekuj, jo, jo vetëm jo vetëm, ka diçka tani. Ky flet për anën shpirtërore. Ky flet për pastrimin shpirtëror. Unë nuk flas për faktere për faktere për pastrim etnik më shok, se ka pastrim etnik ka dhe pastrim shpirtëror, por ky zotria këtu s'ka memorie, kë ka ploc trurin. Asfal. Unë e kuptoj gazetarin se si duroin gazetari pa pa ja fut një kshu ë do të them një sharje po themi e kupton po që mos them kshu po edhe kjo s'ka s'ka ku tri tash i vjen ai tashi dhe predikon që skupton se si e qysh e tek u si, ndam neve bash se neve shkonim shumë mirë ne ishim gjithone e, e kupton ti ashtu e po feja i ka gjithë njerëzit brenda ombrellës mm. së lartë madhërishtit ç'i quhet zot dhe më sa nuk duhet të ekzistojnë kufijtë tokësorë të këty. Kë, po, po, zot nuk, kemi atë nuk kufi kufi ku, ku ka kufij të përtorë. Nuk ekzistojnë kufijtë e hipokrizis <laughs> së njerëzve. Ka përgjithësiminun në, se nëse qoftë Zoti, nëse Zoti ka këtë lloj ndërgjegjeje, atëherë Zoti s'ia vlen as ta ndjekësh, as ta dëgjosh, as ta duash. Po kam përgjithësiminun që Zoti s'e mendon kështu. Se ata shqiptarët e Zotit janë e kupton, ata s'janë këca. Se ishin këca për këtë deri dije. Po gjithsesi, nejse. Ëh shumë irrituese. Shumiri, e e lhe, lhe. Yablen, Shumiri tu, e lëm e ka qështë? E lëm, e lëm, nuk e blenë. Shumiri tu, se mu nuk e ti si... Nuk e ti dhe lëmë gazetarit. Gazetarit, aty e tine... kishtë? Gazetarit aty e kishtë? Aty e din, ding, ding, ding, zë të njërë. Po ti ishe gazetarit. Dëmërën, është ka, besha ka, se është fajra në dore të gazetarit yeah. se. Sim, Me be, siguria, tu i ka pas njerës tjerëk shumë, se po ti ishte a i vetë, jak ishe hongër gurmazën. A gëll Epo këo punësi. Se jam kuptova se pun ndam, <laughs> se kuptova se pse u ndam. <laughs> nuk kuptova se pse u ndam, se u kton varre, këto janë këto janë këto janë <laughs> njerëz, kanë këto janë jan vdekje, këto janë karakterë. Ngjaktë se u ndam, kështu që çadra i me këtë dhe çadra jote ande dhe u ndam në plazh, e kupton se nuk na pëlqente. Dhe më shumë kemi të çadrat, kthehemi edhe një herë tek tema e plazhit. Po. Tani, ehm Kemi Arlindën që e kanë gjetur. Këndër rast kalojmë te. Okej, e kanë gjetur, e ka gjetur, e të të okay. e gjetur. E gjetur. dhe ka thënë gëzim. Gëzim pra në form tjetër e gazëllimit. Si një gazëllim i thellë për diçka. Kurse gëzimi është gëzim. Edhe mm -hmm. David Grossman <laughs> un do ta thoja me shumë uh, me shumë gëzim edhe bindje Aha. që është shkrimtar më i mirë i Izraelit. Bravo. Gresi fiton produktin nga Corres, pudor për fytyrën nga trëndafilli i egër. Pudor për fytyrën nga trëndafilli i egër, mirë, bravo. Atëherë do të kemi tani uh, shpalljen e një fituesi në lidhje me pyetjen e parë që un kisha më zhdashur nga skena e madhe e rockut, i kemi pyetjet e kujtit sot me seri. Uh, në fillim fare pyetëm, kta Rocker pushtuan në botën me albumin si High Voltage, Highway to Hell, The mm -hmm. Back in Black. Dhe është ACDC ACDC është sakë Bravo i qovë Kusë ka qëtë Blerta fiton 2 bileta Për në Sinet Lex Mirë Oke, okay, do të gjënë Back blerta. in Black tani nga ACDC Por jo më parë Se sa të bëjmë pyritin e radhës Në lidhje me skenen e mave të roku të kujdes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 I një grupi Menjur Kujdes Kujdes mm -hmm. Bërë pak edhe për të nga truar Ishte dikur Ozzy Osbourne Lideri Dhe vocalisti I një grupi Menjur Mishtashtu cili është emri i grupi që dikur drejtohej Në mënyrët pa më shirshme Nga i madhi Ozzy Osbourne 0-6-7-9-27-12-2 0-6-7-7-12-2 0-6-7-9-27-12-2 Nga ACDC, Jakubjen, kjo është Back in Black janë të ndër 48 minuta ju jemi me grupin më e mëmëjesit mbare te klube Fem në 104 me mëmëjesit me mëmëjesit të gjithë. Urojam që jeni mirë dhe bukur sot me mëmëjes miqtë dashur duke ju përshëndetur. Ju lëm tani në shoqërinë e ieri e cila ka një histori nga fushatat elektorale. Wow. Dhe bëhet fjalë për San Jose në Kaliforni dhe ditën e nesërmë do të ketë zgjedhjet për Partinë Demokratën baën është vërtet të martën bënë për kryetarin por çfarë ka ndodhur është që ka një fushat mjaft interesante nga pala që pretendon jebi, jebi. për të fituar këtë zgjedhje sepse ka nisur një fushat gati prej 2 javësh ku të gjithatë njerëz që do të votojnë për këtë parti mm. dhe nëse kjo parti duhet të fitojë dhe ti voton për to, të atëherë ke dy shanse shumë mëra e para që ditën e votimit ti do të marrësh Mario Falas. Wow. A e Mario Falas për çfarë na e fotëm për partin ton? Oje. Oh, yeah. Po kjo është tani avi. Dhe në ditët e tjera në vazhdim do të keni një ulje në çmimin e marijuanës. Çfarë vendosesh në San Jose, të Kalifornis? Marihuana dhe drogat e tjera të leta janë të liberalizuar. Do të jeni liber, dhe liber, liri. Ti i përdorin, mund ti prodhojnë ato dhe më pas i shesin, ti shsesin. Ti konsumon. Partia që është aktualisht në fuqi don që kjo të mos ndryshojë. Do të ishte kjo kjo të ndryshojë, do të thonë duhet të ketë rregulla më të forta thonë ata. A nuk duhet pra, Partia që po i jep mari më falë se shkundën rregullave më të forta. Pam. Kajë për këta njerëz një, që gjithë ideja ka lindur sepse partia që është aktualisht do që të ketë rregulla më të forta dhe në kultivimin mm -hmm. dhe rritjen e marijuanës, ndërkohë duke marrë këtë pikë të tyre, atë re partia tjetër kundëstare ka dalë dhe ka thënë, nëse ju dhe do vini dhe votoni për partin ton, atëherë keni marijuan falas për gjithë. Oh, yeah. <laughs> shumë mirë. <laughs> shumë shumë <laughs> mirë. Po nda për vështirë. Nuk na provoshnjë rol da. Dëgjo kjo është fjala për sot. Ej, hey, dëgjom, dëgjom. Uh, Doktor Dre më sjell aftë. Doktor Dre mish dashur është mm -hmm. tani. Ç'bëri? Mbi Jay-Z, oh, si njëri më the... oh, no. Dr. i pasur në hip hop për Xx. Doktor Dre më i pasur në hip hop për shkak se Apple. Mhm. Mm Kujdes. E ka bërë ato pasur ka bler beat. Kufiet, oh. kufiet beat, komplet kufiet beat. Oh yeah. Oh yeah baby. Tani Dre ka 3.2 pikë, duke thënë që ishin 3.2 miliard dollar. Oh my god! Sa si e mencilen uh, Apple Blue kufjet Beats, mm -hmm. edhe e bukur është, nuk i ka blerë sepse janë aq të mira, sepse Apple mund të bëj kufje si Beats sa her ti, tijen, ti javës, po doj, por, të dish. Çdo ditë javës po doi dhe nuk ka qenë ta blej për 3.2 miliard dollar, por uh, Beats kanë gjithashtu një shërbim të shpërndarjes së muzikës streaming që mm -hmm. dreja e ka formuar, që të të tokë, tani, ka në vituar të apim në shumë, do muzik ti? Pa fund, pa fund, pa fund, në shashko, okay, një abonim të vogël, ta zëm, 5 dolar në muaj, mm -hmm. okay, më apakuar që shdo muaj, 5 dolar, uh, 6 dolar në vit, dhe ti ke akses, në iPhone in tëmët, ku dojshë ndodhesh, Kërdoj që ndodhesh në kompjuter, kërdoj të një librarie të pa, pa fund, fund me muzikore oh, për përdojimin për për për për. të në përqet. Që oh, që nuk kemë nevoj të blejsh muzik, t'jesht abonosh dhe gjith muzika që eksiston bëjt e jontja për ta t'i gjuar kur duash. Dhe kjo është një shërbim që Apple-i e lakmon dhe është i mirë me të rinë, sepse e kanë përqet. I të rhesh me njerëka. Për këtë, për e plenë. Në ta edhe të grupin, Po. Jo dashur mbi. Kështu që për të uruar uh, Dr. Dres uh, parat Fat, e re ata të gjetura, ja go vjen still DRI tani në klubin e mëmësit. streets it's the DR and it's been for the gang to zoom across the world still hitting the corners in the low lows still taking my time to perfect a bit and i still got love for the streets it's the DR since the last time they hurt for me i lost some friends well hell yeah. me and Snoop we dipping again right. keep my ear to the streets signed in and he's triple platinum doing 50 a week still i stay close to the heat and even when i was close to defeat i rose to my victory Life's like a soundtrack I rode to the beach street rap like Cali weed I smoke till I sleep wake up in the AM compose a beat I bring a fire to your soaking in your seat It's not a fluke kiss but tried I'm the truth since turn off the lights from the world class wreck and crew I'm still at it after mathematics in the home of dry boys and actmatics swavy sticky green in back traffic I dip through then I give still, you the DR thing for the paint is all across the world still hitting them corners in them low lows girl still taking my time to perfect the beat and I still got love for the streets it's the DR thing for the paint is all across the world still hitting the corners in the low lows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 Dr. Dray be the name still running the game still got it wrapped like a mummy Still ain't trippin', love to see young blacks get money, spend time out the hood, take they moms out the hood, hit my boys off with jobs, no more livin' hard, barbecues every day, drivin' fancy cars, still gon' get my still, regardless. I'm representin' for the gangstas all across the world, still, hittin' them corners and them lolos, girl, still, takin' my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the DRB. I'm representin' for the gangstas all across the world, still, hittin' them corners and them lolos, girl, still, takin' my time to perfect the beat, and I still got love for perfect a bit and i still got love for the streets it's the gra for the gangsters all across the world still hitting the corners in the boroughs still taking my time to perfect a bit and i still got love for the streets it's the gra like that right back up in you 95 plus 4 pennies add up gra right back on top of things Mirësigëni ardhën në klubin e Mjesit, miqësh të dashur, shkoj tani për Pop Cuisine shumë shpejt, shumë shpejt. Luan, Jeri, Altini, Olta dhe ju këto që jeni përmes për numrit të telefonit 069207022 për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, ne do të bëjmë një lojë të vogël me juve. Kujdes, miq të dashur. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, Rilinda Sapolegalist, për shqiptarët e çdo gjinia, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Hop, kuptoj. Juve menduar që ne dëgjuan në lajmet e këtoje kohëve që reforma territoriale është çfarë po flitet, një ndarje e re administrative që mm -hmm. do të jetë më efikase dhe do të kushtojmë më pak, edhe tjerë tjerë tjerë. Mm -hmm. Megjithatë, neve ndar nga kjo reform, a kanë bërë një lloj më në jug, më në veri, më në perëndim apo më në lindje. Daport. Që sjell do të ja api me dy qytete. Tanë, çojmë ndarjen e re, çojmë ndarjen e vjetër. Gjërat nuk ndryshojnë, sepse këto qytete janë aty ku A kanë qenë gjithmonë. Mund ndahen ato periferit ndryshe, por që qendrat janë ato janë. Kështu që kur un pyyes më në veri, Kolonja apo Korça, vani. Edhe një. Më në jug. Më në jug. Kolonja apo Korça? Më në jug. Kolonja apo Korça? Ëh. Cili ndër të dy është më në jug? Kujdes. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. M në veri. Hasi apo tropoja? M në veri. Hasi? Mhm. Apo tropoja. Pyetja numer 3. Pyetja numer 3. Pyetja numer 3. M në perëndim. Pam. Berati apo Gramsci? Pyetes. M në perëndim. Berati. Rani. apo Gramshi. Dhe pyetja numer 4. Pyetja numer 4. Pyetja numer 4. Më në lindje. Më në lindje, më i dashur. Bulqiza apo Kruja? Bulqiza apo Kruja. Mhm. Uh -huh. 069 20 70 222 069 20 70 222. Një pyetje si më në jug, Kolonia apo Korça? Më në veri është Hansi apo Tropoja? Më në perëndim Berati apo Gramshi dhe më në lindje është Bulqiza apo Kruja. Okej. Okay? Themi mbas pak klubin e mësimit tani uh, një ndërmjetë fare të shkollës. Sa sa kemi, mund të apo s'kemi fakt. Ikëm, okay. ikëm çao. Eshte Club TV. nderuar nga Vodafone. Prins of the Stone Age, mish dashur, no one knows, mish të këni ardhën, klubin e mqesit dora është anin 97 minuta, ju përshëndesim dhe juremitit fantastikën i me blendin, me yerin këtu, mjessi, me altinin, lorin, uh, edhe olëton. Mirë në <laughs> regu, qeshë, stare, uh, kam mjë. shefqet, Qesh. dua, të nga zë lajhem, se shka kjo të ashti me mua, okay, nuk e tim. Se shkëti me mua, nuk e tim. Ok, në regu, mirë, farimi dhejë shumë, më dyla. Të ja, këtë është, këtë se një segment e emisione dhe kësha fjallon <laughs> <laughs> Okej, okay, e që kemë pak se si kanë dalë miçtan që kanë luetur me popkuitzim Për ditë nësot me kishim një popkuitz miçtan shu që ju pyet E ju gjykonë pak të për të par Sa të orientuar jeni në hardën e Shqipëris Në zhë do të temi në hardën e re Administrative Në zhë do të temi në hardën e re te territorit të, të, të Shqipërisë. Po. Atëherë pyetja e parë për ty, Jeri, mm -hmm. më në jug ndodhet Kolonja apo Korça? Kolonja. Kolonja. Wow, Jeri. Bravo, Jeri. Saktëmo, uh. Jeri, saktëmo. <laughs> jeri s'ka s'ka gabuar një pyllin në katër vjet, më i dashur. Pyllja numër 2 është tani për Altinën, është vërtet? Pyllja numër 2 është më në veri, është Hasi apo Tropoja? Tropoja. Ësakt, bravo, e din. Bravo. Bravo Altin. Ti ke bërt të ka bime, ka bërti, të katër, ka bime do, në të katë të pra Në vitë Po, po 23 është për ty, ollëta Më në përëndim Berati apë Gramshi? Berati ku përëndim është e sak, Berati është e sak Bravo, Gramshi është më në Si tu më në në më katerë, <clears throat> është më në lindje Pive në mër 4 është më në lindje Dohetë, Bulqiza apo Kruja? Bulqiza Bulqiza Kus është fitu e social? është Alek Tanoshi Kruja Fito një kontrol të plot në spitalin Amerikan E dhe një remrin? Alek Alek Tanushi 9, mm -hmm. Alek. 4, i mbaro numri Bravo Shkëllqyve shumë Mirë, farimin dirit, Alek për pjesë marjen dhe fitore mm -hmm. Një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan Këtu në krye qytet Do t'i këtojmë i shdashur se ka dy filmat rinjë këtë të jinte Në Cineplex Maleficient vjen Maleficient me Angelina, uh, Zjoli. Angelina Jolin Dhe Walk of Shame gjithashtu. Me mm -hmm. the efficient a walk of shame, do ti në Cineplex tek Tegut e intend, kuçojë ne do të shojmë njerëz. Tani për të fituar dy bileta për filmin e ri të Angelina Jolie, duhet t'i dëgjoni këtë pyetje që un do të bëj tani. Në fakt, ë um... E kemi dënë përshqinë e fundin nga kujci me serin nga skenë e rogut? Jo, jo se kërë. Ja. Ozzy Osbourne, ishte dikur, drejtuesi i grupit muzikor me njërë... Black Sabbath. Black Sabbath. Bravo, bravo. Shërmali fiton dy bileta për në Cineplex. Me tani pyrë e radhës për dy bileta për filmin Maleficient në Cineplex, këtë të ejnët e premier. Të njohur për baladat e tyret shumta. Këj grupë Roku realizojë në vidin 2000 një album me orkestrën filarmonike të Berlinit. 06.19.27.12.22, dërgënë në mesajtë uaja për haruar dhe emrin për qëmë fitues. Kujtës duhet shumë e thjeshtë, të njohër për baladat e tyre të shumëta, mm -hmm. këj grupë muzikor Roku realizojë në vidin 2000 një album me orkestrën filarmonike të Berlinit. Dhe qytetit të Berlinit mm -hmm. Në Gjermani mm -hmm. Një grup shumë marë Okidoki Okidoki Mirë A, Dhe abim sharadion të një Dhe abim kur të këte jemi Si thoni Ne gati jemi Jo, si thoni ju Për në tonë jam... që e gjim për 30 sekunda Ne e bëm të një <laughs> Unë ja, e gjim dhe më shpeti <laughs> E gjeni? Pa, e gjeni E, e gjeni ju E gjeni, pra ha, E gjeni, pra E gjeni Sharadio Loja i që vendos djend kundur vajzave Në kërkim të një fjall Bravo. E kemi në studio? Uh, jo, kemi në studio, studio nuk, nuk, kemi nuk besoj, nuk e di Êshtë po i mazë apo i vogël? Më në barët, ka të më valët Më mund të mbash po. në dorë një të tjil? Më mund dorë, të mbash në dorë, po Tjelë ti nke? Jo, ollë të, nuk jo, kam Jo, kjo është pa të tjilë Pa të tjilë Po ti ke? Jo, nuk kam Po Lori? Po Lori? Asë glori nuk ka. Po në gocat kemi? I... Jo, jo. Me sa ti unë jo, goca, jo. Ka, ka lidhje me ndonjë një profesion të caktuar? Apo? Ndoshta. Ndoshta? Po. Ndoshta. Nuk jam i sigur me cilin profesion, po faqëna pra içi prodhom për shembull që i si si bën po ka për mund të ketë mund të ketë të bëj për shembull po teni me barinjt ndoshta me barinjt po 1 dhe dhe me pritërinë 2 dikur dhe me shkolla 3 me barinjt pritërinë dhe shkolla kujdes po nuk ka shumë fuf fuf fuf fuf ja ja çfarë mendon fylli fylli që i bie në një vrim Ja, ja, ja, ja. Diskaj ja, ja. lidh. Bariu me shkollën dhe priftërin. Priftërin dhe shkollën. Ësh mm, mm, mm. veshja. Jo. Ja. Por mund të themin dhe ja. edhe dashin. Edhe dash. Pusho Altin. Dashika vetëm. Të, të, të lutem Altin, të lutem. Mbe. Të lutem Altin. Të lutem Altin. Jo, sotir. Ja, nuk fillon me b gata. <laughs> nuk fillon me b. Po ti b thot kjo. Çisht? Ka qenë ndonjë këngë fëmijësh, ka qenë ndonjë këngë fëmijësh. Çe mendon atë? Po brir, ka, brir. Vllai me kokë. <laughs> me kë, <ka? o> <laughs> ja, nuk fillon me kë. Ja, as me kë. Ja, nuk fillon me kë. Ndont të keq altis. Fëmijë ha. Këto shkon më depërqe. Jam i goca. Nuk kam as. A është këngë një këngë fëmijësh pra? Një këngë fëmijësh. Tan tara tan tara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 sigur janë duke tubën më jesë më i dashur. Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ora tani 9:18 minuta. Po shkon 9:19. Ne jemi këtu çdo ditë me yoga ora 7 deri në orën 10 në valet e club e femrë 104 dhe në ekran e club TV's un blendi me Jerin me, me Altim Sulajin aty Olden e Velorin. Ndërkohë, ë kemi luajtur radion ton. Mm -hmm. Fjala ishte Zile. Zile, kujdes. Si tring Zilia, Zilia tring Zilia. Zilia tingellon. Faleminderit. Ësht fitues? Suela. Bravo. Bravo. 282 mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. 282 Suela, 282 Suela të lumtë. Um, e kishim gjithashtu edhe këngën e ditës tani nga Lady Gaga. Kjo ishte. Uh -huh, kjo ishte kënga e no. ditës. Dhe Zh Daniela fiton një dhuratë nga Electronic Line. Mos Bravo. më thuaj. E ka gjetur Daniela. Uh -huh. Bravo. Një sport me dhuratë nga Electronic Line ndodhet tek rruga Mine Peza dhe është një dyqan i shkëlqyer midis dashur për të gjithë produktet e Apple, aksesorët edhe shërbimet që mund të duan me ta. Kështu që vazhdojmë tani me gocat në Sharadion e kthimit, unë daltini jemi gati për të marr hak. <Mile dizzy> vale. ishte, ka rëndë. Kjo që se hija ishte bora, ka shofa dorën ishte ishte fika ngjyrën e piratit, e ke vësur qen. Kave me me duar numerator, ne pastaj jua jua grisim Sharadion. Ëm. Je bine. Hajde je Sharadion. Ëm. Atëherë është send juaj. Ecën. Nuk është send. Nuk është send, nuk ecën. Jo. Jo. Ësht gjallës. Është gjallës. Është njeri. Jo, Æshë e bën njeriu. Është e bën njeriu, është. Bën njeriu të... është një veprim. Një vepr, një vepr që e bën njeriu. Sjellje. Jo vepr, nuk e thash. Një veprim mirë thash. Veprim po. Një veprim. Është një veprim njerëzor. Një veprim, një xhest, ndoshta. Kafsha s'pësoi ta bën të, nuk e bën dot. Me mendimin e njeriu, po, po mendimin e njeriu. Mendimin e njeriu. Mund është ajo që ta blendi pra. Mund të një fillon me x, fillon me x? X, jo, nuk zgjas. Nuk zgjas. Jo, jo, jo. Është një, është një. Fillon me x. Jo, me ç. Do të ngat njeriu dhe kafsha mendimin e njeriu mund ta bëj. Kafsha e bën apo s'e bën? Jo. Kafsha nuk e bën. Me, <laughs> e qeshura është po. E qeshura. Njeriu si mund t'ia bësh shkaktoj? Ja, buzët duke gudulish. Do i qenim se s'ke vaje qenin si çesh? Mun buzqeshi, po jo. Ja. Është ai qeni i të filmat me kartone. Është te Hana Barbera, nuk është një qiqesh. Nuk është diçka që të vjen nat natyrshëm, ose diçka të bëjmë me mimikën apo me gjestet e tua. Por diçka që e bën njeriu. Njeriu ja bën vetes. Ja bën njeriu vetes. Ah, ja bën, ja bën njeriu vetes. vetes. Nuk është veprim fizik. Jo. Ja. Nuk është veprim fizik. Jo. Ja. Është veprim, po them me dorë. Psikologjik? Well, fizik, mund të gjojnë, bëjt në përmjet një sendi, këtë gjëja. Mund të bëjt ah, vetëm ja, për, vetës, mund të bëjt edhe midis një grupje. Unë me aqtinin për shumë dhe ja. bëjt shpesh këta. Juve mund të, është, pra do të thënë, ta bësh vetë. Të them kur ia bën vetes të thonë. Jo, jo, jo. Do jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, të mbaj, është gjetuse, apo? A është gjetuse ndo alta bën shpesh këta. E bën me një poupër për shkak, me një poupër. Me një poupër dhe dhe gu gu gu gu. Gudulisesh. Atyre, është diçka që është bërë shumë trend kot e fundit. Oh, me S, fillon me S. Me T, fillon me T, me S, me S, me S, çfarë është kjo? A do ia bën vetes? Oh, Nissan. Pa. Një selfoqori? Fiksë. Nuk i sheshtu aji? Shise, baba, jë selfoqori ka që një mm. qenën. Mm. Qenën birqeni, fa. <laughs> Se t'jali selfoqori, djetëti? <laughs> e mora me, shë të qa qenë ka. Oke, okay, falimin dhejri, goza dhe quna. E mora dhe shpresoj, 069 27 22 2 069 27 22 2 ishte sharadio e vajzave. Mm. Mirë, uh, atere, do të digjojmë një këng tani nga Alien End Farm. Dhe gjem ban gjem pasai. Gjem gjem tani. E gjem tani, okay. Në rregull. Ja ku është. Mjështë këni arru në krybinim që si të ishte Alien and Farm, miqtashur. Smut, kriminal. Okej, atëherë, me që jemi të këkë muzika sotë edhe kujtës me së rje këmë pasur krejt muzikor nga skena e ma dhe rogut, kemi thënë. Të njërë vërë balata dhe shumëta, kjo grup rogut realizojnë vitin 2000 një album me orkestrën filarmoniket Berlinit. Dhe janë skorpionsat. Bravo, bravo, bravo. Ishte mod në videt 2000 Bën një në shumë me filharmoni Bën metalikat me orkestrën e San Francisco U bën tisa koncerte nga të tila Në regu, okej okay. U bën të niktu Ana fiton dy bileta Bravo i shoftanës Bravo, Ana Mi shumë, mi shumë, mi shumë, ty filma janë në cineplex premier Të tejnë të Melo Fishing me Angelina Jolin dhe Walk of Shame gjithashtu Do tjetë njëri nga filmat Unë kam një pyrit e danin lidhje me një tjetër grup të shkëllqyër të muzikës të hrok Let shohim Temeluar në Kaliforninë vidin 1983 Me duke albumin e pare kanë zirë në 1984 mm -hmm. Me përbërje amerikano-austriake Kë grup kanë zirë me së tjeresh këta albume që unë i dua fort Në vidin 1999 Californication mm -hmm. Në vidin 2002 By the way Në vidin 2006 Stadium Arcadium Okay. Daccord. Në 2002-shin, by the way, në 2006-të, Stadium Arcadium, në vitin 1999 kishin Californication. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për çon. Super situas. grup me një bassist austriak. Fle. <laughs> okay. Mirë, uh, kjo ishte për momentin. Meqëra Fjala është zbuluar Se kush ja bëri varrin mamutit melesh. Oh my god, oh. kush? Po kush? Është? Kush ja bëri varrin mamutit melesh. Kjo mund të ishte mund të ishte shumë e bukur për, po themi për një musical. Mhm. Kush ja bëri? Do ishte veçantë. Kush ja bëri? Huh. Kush ja bëri varri mamutit e melesh? Me mamutit në melesh. Me Ëm, me um, mamuti melesh, njëri nga uh, gjetarët më të mëdhenj që kanë ekzistuar ndonjëherë, e kanë nencur në tokë si thua shkushurili i madh i elefantit, mm -hmm. ta, që kemi trashëguar me atë leshin e dendur bojë kafe, mm -hmm. ishte i preferuar i njerëzve prehistorik për t'u gjuajtur e për t'u shfarrosur sepse mishi i tij, haj, konsumohej dhe ishte me shumë mic, kështu që, që ta e gjuanin shumë. Dhe çfarë bënin? Ishte interesante sepse praktikat e tyre. Po. Shikosa interesante aldim. Hmm. Për shembull, kishin vënë në rre diçka që uh, njerëzit prehistorik, hmm. prehistorik. Jo vetëm mamuthi uh, melesh, por por, por sidomos këtë shfaqje, një lloj uh, dreri, një lloj dreri si uh, si se thua si si ves. Kto kafshët kishin këtë gjë. Nëse shikonin një vit të drejt, Tham. kishin tendencën ta ndiqnin. Ah. Vinë drejt. Tham. Edhe njeriu prehistorik e kuptoi këtë. Dhe filloi të ndërtonte vija, vija me drur, mm -hmm. sepse dinte që kafshët, këto kafshëto kontrër të mëdhenj, këta mamutët e mëdhenj, e nditej se të vijnin, kishin tendencëvishin për një dhe shkonin ecën pas vijës. Dhe vija i çonte në kurth, në një, kurt, një vend të mbyllur këta kish, ku këta kishin rrethuar dhe ishin në lartësi për shkakun me shkëmbinj, dhe i fusin në anë të dhe pasaj i, vrisin, i fillonin ba, ba, i gjorë nga çita anët dhe i vrisin. Dhe këto u kthyen në varrezat masive Cëto janë të mamutëve, ku mm. shkencëtarët e sotëm, antropologët etj. gjejnë skelete të ndryshme mamutë sepse ishin vende ku këta i drejtonin me to vitat, to so kurthesh mm. ku vrisheshin, prandaj janë grumbulluar aty kocka mbi kocka mbi kocka. Por është gjetur diçka. Dhe flitet për rreth 44000 vjet më parë. Mm -hmm. Në këto Varreza, në këto Varreza të mamutëve, gjenin me shumicë zë kocka qenësh. Oh, po, që do thotë se të... që do thotë që qenin atko ishte bër shok me njeriu, edhe dhe, ishte pjesë e gujetis. Po. Oh, edhe thonë ata që qeni mund të ketë pasur një rol thelbësor uh -huh. në ndihmën që i zënë njeriu për ta shfarrosur mamutin. Qeni paska qenë një një aleat iun për ta zhdukur mamutin për të vrarë sa më shumë mamut. Disa prej qenëve që janë varrosur atje, janë varrosur altin me një kock mamuti në, në goj, si një oh. shenjë respekti ndoshta, ndaj çenin luftëtar. Po kur mm -hmm. kur ngorthen një qen për shkak të betej, po thenin gjuetin e mamutve më shumë dhe i jepnin kockat. Një nga kockat janë kur e varrosin qenin, janë vendosin në gojë dhe kjo ishte mënyra për ta nderuar këtë qen si një qen gjuetar. Qysh që mm -hmm. kanë gjetur shumë të tillë mm -hmm. dhe mendonin se qen prapas kanë qen krah për kramë me njeriu në zhdukjen e mamutit no, melesh. Oh, oh, interesante. Wow, po, sa gjëra. Ja ku e mësuam edhe një që tjetër nga shkenca në klubin e mqesit Tani të gjohim nga Skorpionset Kjo është Big City Nights Mishdashur ishin pjesë e kuisiton me Seri Nga skena e madhe e Rokut Ja të gvinë qunat nga i Gjermania Vë qunat, gjyshit Ose stër gjyshit, tani më Pas pak më shumë në klubin e mqesit Në klab FM në 100.4 Ora është tani 19.31 Këpën e mqesit, një shtashur për shëndesi Morë ashtë një 9 të 30 15 minot dhe gjët nga Scorpion Big City Night Um... Kemi një seri me fituës Emrelde cilve duham t'i përmendim tanin Në klubin e mqesit Lëtë shojmë Nëse holta do t'andimoj pak Jepi holta Red Hot Chili Peppers Oh Bravo Cull of Fornication By the way Stadium Arcadium Esa Adriana Fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Adriana Kemi një kuis tjetër Apoja? Kemi një kuis tjetër Po nga s'ken e madhe e rogu Gjithmon kuis e pa fund Pa fund Pa fund dashur. Njëri nga grupet më me impakt në historinë e rockut është mm -hmm. ky grup, le ta themi jetë i shkurtër, por ndikues shumë. Disa prej këngëve më të njohura të cilit janë People Are Strange, mm -hmm. Hello I Love You, Roadhound Blues, When The Music's Over, LA Woman. Break on through at here at here at here light my fire am ah? oh, okay ba, ba. rego oh, ba, ba. this is the end mm. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për syn fitues ojen e sigurohem se cili është ky grup i madh rishëm i muzikës rock i shkurtër në jet por i rëndë në pesh apo jo me ndikim vërtet mua pëlqej shumë yes. mua pëlqej shumë am um, si si muzika aty aty aty aty aty aty Por, se cili ka këngën e vetë preferuar, për ndaj unë përmenda mm -hmm. dhisa. Dhisa. Ne mund të luem njërën për tyre. Pak pa, më vonë të të mund të mund të luem qesit, po jo për ta dhënë, ta ni. Në dhënë no. një herë. Që mm që -hmm. shikam edhe... Kam ne këto në xhep që po vjen për juva mbas pak. Njëri ka një histori për ta treguar. Do bëhet fjalë për një histori mjaft interesante nga Arabia Saudite. Wow. Emrat nuk bëhen të ditur, por bëhet të ditur rënci. se çfarë ka ndodhur. Renci ka felbi. Është një çift i ri blendi që Shëndet nuk ka shumë kohë. Kan pak vite të marshuara me njëri shumë. tjetrin. Shëndet, olta. Shëndet, bravo. Shëndet. Dhe burri ka një dashuri të veçantë për Skin Kardashian, sepse e pëlqen shumë. A simpatizon Kim Kardashian, kë ky burri nga Arabia Saudita. Mm. Ka simpati, është i martuar gjë? Si... Po, i martuar. Gruaja e di që ky simpatizon Kim. Gruaja e di dhe këtu fillon e gjithë historia sepse ky flet gjithë kohës e ndiej. Po Kimin uasta e mirë. Është nënloom që del për Kimin e merran dhe, njërën dhe, dhe, dhe, kimin kimin e Meran, dhe gruaja ka vendosur të bëjë një surprizë burrit saj. Çfarë bëri është se ka shpenzuar të gjithë paratë sa që kishte hequr mnyan për të bërë ndërhyrje kirurgjike që t'i ngjante sa më shumë Kim Kardashian. Gruaja sa mirë. Kjo shgrua dajë. Kjo fillon ndryshon veten e vet për të bërë sikimin që të pëlqej burrit. S'aj ndoshta si pëlqejm fare kimin, po i pëlqejm burrin. Nuk kurse së... jo, si posta... se kishte ndonjë preferencë, por më që i pëlqente bashkëshortit të saj, tha pse jo. Se ajo mos ta provoj tani. Ka jetësh domethënë nëse ta jep mendja dua të bëm sikimin dhe bën. Se kishte ajo kishte një lloj ngjeshmërie, sepse kishte flokët e gjata të Zeza, ose pak a shumë si lkur gruri apo. Po, kishte një lloj ngjeshmërie, por ka skuar, ka bërë dhe ndërhyrjet e duhur. Se kia lkur, si ishte si kompliment, lkur gruri. Po, po çu thon. Shumë hotë kishte këtë, lkur gruri. Kishë, kishë pothuajse seksuale. Lëkur grurim. Jo që ta dish, po e them vetëm se kisha ndonjë kuptim. Te grixhën. Aha shkon bë ndërhyrjet e duhura dhe i përngjan akoma dhe më shumë Kim Kardashian. Tani është bër fiksi ajo ja, si 2 pika uji. Vërtet e ke? Ta e vazhdojnë lidhjen ndërpojer, uh, nuk është se krye ka. Por çfarë ndodhur është kur ka shkuar në shtëpi për t'i treguar burrit i saj. I tha, "Voilà!" Për surprizën, burri ka ngelur i pataksur. Burri ka ngelur i pataksur, si <laughs> dhe burri saqë i shep. Si shepaj një sbadhuar, si shepaj një film e Megan Fox atë ditë. Edhe ta. Mos thosha për kinën, më thosha për me. Ai ka kërkuar divorcin. Normal. Pastaj, thonë, nuk tash, i nuk i ka pëlqyer fare ideja që bashkëshortja e tij të shfaqet. Është fantazi, domethënë. Nuk donte që ta shihte të konkretizuar dhe ta kishte në 24 orë kiminë. Nuk tash nuk qen ta. Jo që ta kem grua. Ç'ka <gjy> këtë? Dhe tashmë martesa e tyre do të marrë fund. Vetëm kjo gjë. Oh je. Shumë fantastike bukur si histori në fund. Arabin Saudite ç'e ndodhi një gruaj që mbasi ndan burri? A këtë nuk e di. Ka drejtm duket deri në 40 ditë pas sa të marr një tjetër. Na mirë, okay, mbaju. Burri po gruaja? Po gruaja, gruaja pas një jave. Në një afat për 7 ditë. Chik më të gjatë. Por këto edhe pse mori burri veten merr kanje. Kam qenë që ka një, thotë ku janë një dhe të bëjmë dy. Me gje e ka marrkimin e parë. Apo jo. Tam. Edhe si bam mi sinë kanë shumë, mirë. Të sjë ngjan. Ok, faleminderit yeri. Asnjë gjë, blendi. Shumë e bukur kjo. Kthehemi mbas pak në klubin e mëqyesit, mënisht ashtu tani shkoam për të luajtur muzikë nga Red Hot Chili Peppers, ishin pjesëkuizitan lekda. Kjo është Ham the Band. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Hello. Mirëngjesi. Mirëngjëna në Club FM Jetë që gjithë juve që sapo jeni zgjuar jemi drejt fundit por do të jemi tek ora 9:47 minuta ne kemi bërë gjithë ata tani na humbt. Shalge vën banjo ti. 3 herë. 3, shalge në mëngjes. Duaj, <laughs> bravo. Nesër, ehm, um, bump rim drejt fundit pa nga pak, kështu që, ë, uh, nuk është se na ka mbetur edhe shumë për të thënë. Un kam edhe një histori tjetër, por po mendoja që ta shtyp për pak. Tani për nesër. Pak më, pak, më dhon. Po kujtcion, pak më von, pak më nesër, diçka aty. Tani kemi një përgjigje të fundit në lidhje me grupin e madh, po, Holta, kemi derdin dhe ka thënë The Doors. The Doors, The Doors. Priton 2 bileta. Okë, shumë mirë. Ehm the doors is exact. Pyetit ishin lidhje me disa prej këngëve tuaja, thamë Lady Woman, People are Strange. Kush i ka bërë këto këngë të bukura? Kush i ka bërë këto këngë të bukura? Bëjmë edhe një të fundit grup se se kemi bër, uh, nga skena e madhe e rrugës, tani ka shumë. Se nuk më doli koha për shkakun për Beatles, për Pink Floyd e për për sa të tjerë që sigurisht që mund të ishin aty, janë janë shumë, por këtë grup do ta bëjmë. Dakor. Okej.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 Stairway to heaven E shumë të tjera Kujtënës Dazed and confused Communication breakdown Stairway to heaven Can't quit your baby Whole lot of love Mjaftojnë, mjaftojnë Mjaftojnë, mjaftojnë Në legullë 06, 19, 27, 22, 22 Dërgënë në mesajët uaja paharuar dhe emrin për qënë fitu es Më me një bogalisë Më me influensë Më me influensë Më me influensë Sobë kësaj ditë Mëmë vetet i preferuar The Ocean Black Dog a kujtëm se çfarë immigrant song Mir immigrant song faleminderit shumë ëh uh, tani ti jamming at the doors sepse kjo ishte e fundit në cuisine me seri Love me Bow. two times Ora shëndet 50 minuta joni me Radio në Club FM në 104 datë dy sot ditë e hanë shko rrokash hey hello <laughs> Jimmy Morrison and The Doors miç dashën klubin e mëngjesit. Tani kemi tekstin e kongës të fundit për sot me këto ta mbyllim. Oje. Oh, yeah. Kujdes, është interesante njëra nga këngët e njohura të muzikës së rock, në këtë rast ne që e mbajtim link në skenën malore të rockut dhe ishim nga Fred, anpilin, Ozzy Osbourne tek ku diun tani Red Hot Chili Peppers, Scorpion, Satan, AC/DC, Led Zeppelin që ishte pak më parë, Led Zeppelin. Dhe Ana fiton dy bileta. Bravo. Communication Breakdown për Led Zeppelin. Hold a lot of love mm. a la la la. Just a hold a lot of love a la la la. Mm. Just a hold a lot of love mm. Mm. Tani kjo kank është ndoshta Ndër më të mirë njohurat e hiteve të mdhaja Baladave të rogut është mm -hmm. shumë shkurëtër në fakt Por përserit e dy herë Dhe ja ku vjen Në 069 2722 meta identifikuar ju dhëtë atërgoni Sepse kash pako kemi Ollë të do të jabë një mërfituesi për një herë Shmi S'kemi nevoj për arsimim. S'kemi nevoj për kontrol mendimi. Jo, sarkazmës e erët në klasa. Mësues, lëri një fëmijët. Hej, mësues! Lëri një fëmijët. Në fund fare, jeni thjesht një tjetër tull në murë. Në fund fare, jeni tjetër tull në murë. Dhe hota nai e përgjigjen tull uh -huh. tani. Jep na një tull. <laughs> <laughs> <laughs> Another brick in the wall. E ka gjetur Elisa. Bravo. Bravo, bravo <laughs> Elisa, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, bash. Bravo, bravo ti. Bravo bravo. bravo, bravo. E gjetëm sot si do të kishit lënë një moment këtu. Dhe ti hota nuk gjetë tjetër. Vetë një tull në mur hota. Electronic line. Nejsë, dhe Selvi ishte në radio, ndalli fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i qoftë me gotha që bë të selfin për sot. Ne po ikim mirë. Po i kem. I kem. E jua ora më e ditë sa më e bukur dhe të mbarë. Mirupafshim. Çao, mirupafshim, mirë. Mirë. <laughs> <okay. laughs> wrong no.